yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dan muslimin muslimat ahli jemaah, usara sabah. Pertama dan selamanya bilah sama-sama kita majukan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan izin yang jua kita bersua kembali pada malam ini dalam siri kuliah bulanan kita berpandukan 30 tanda-tanda orang munafik. Hasil tulisan Dr. A'id Amnullah Al-Qarni. Insya Allah dalam masa yang ada di antara Maghrib dan Insya pada malam ini, kita akan membicarakan karakter yang ke-14 setelah mana kita membicarakan um, karakter yang ke-13 pada kelas yang terdahulu. Kedua-dua karakter ini, sifat ini, 13 dan 14 saling berkait di antara satu sama lain kerana dua-duanya datang tuan-tuan dan perempuan di dalam konteks untuk menimbulkan kelemahan kepada jati diri umat Islam itu sendiri dan yang kedua merasakan musuh itu lebih kuat ataupun lebih mempunyai segala-galanya daripada kemampuan ketahanan umat Islam itu sendiri. Jadi bila mana kita membicarakan karakter ke-13 dan karakter yang ke-14 ini, kita tidak boleh lari daripada persoalan yang di mana umat Islam berada pada hari ini. Saya dan tuan-tuan kita perlu mempunyai maksud yang sama. Iaitulah caknanya kita kepada saudara kita yang sedang disemleh setiap detik ketika ini di bumi Palestin. Jadi bila mana kita membicarakan tentang persoalan nifak ini ataupun persoalan munafiq ini tadi dia adalah merupakan persoalan global yang setiap daripada umat Islam pada hari ini dia kena tanya pada diri dia pada iman dia dalam suasana yang berlaku ini apakah kepedulian umat Islam itu sendiri terhadap saudaranya apabila kita semua sudah maklum tuan, tuan apabila kita bersaudara innamal mu'minuna ikhwah orang yang beriman ini mereka bersaudara maka di atas dasar persaudaraan inilah tadi yang akan mengikat kita dalam jatuh bangun apa sahaja yang berlaku. Mungkin kita akan merasakan tidak banyak sumbangan kita kepada apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, kemampuan kita yang sedikit. Dengan hanya kita menadah tangan, mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Pertolongan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka itu sudah cukup untuk nak buang sifat nifak itu tadi daripada dia bersarang di dalam jiwa kita. Ketika berlakunya perjanjian Camp David dahulu, pemimpin negara Arab yang pergi buat tatbik itu, pergi buat menormalisasikan perjanjian dengan Yahudi ataupun dengan um, apa nama sahayinah ini tadi, zionis ini diantara alasan yang digunakan apa kalau kita tidak melakukan perjanjian perdamaian ini iaitu yani tidak menormalkan hubungan antarabangsa di antara antarabangsa diantara negara-negara Arab dengan Yahudi yang menduduki bumi Palestin. orang Palestin sampai bila pun mereka tidak akan ada negara siapa yang bagi ayat ini tuan-tuan Ayat ini adalah bom jangka kepada umat Islam. Seolah-olah umat Islam lupa bahawa bumi Palestin itu sama ada dia wujud tak wujud itu adalah hak milik mutlak umat Islam. Yang mereka itu ada negara. Saudara kita Palestin tahun 1948 itu, itulah negara mereka. Tetapi apabila pemimpin negara Arab sebut demikian, apa, apa maknanya? Inilah sebahagian daripada sifat nifak yang ada di dalam jiwa-jiwa umat Islam ketika itu dan sampai hari ini tuan-tuan. Maka tertubuhlah negara Palestin berdaulat yang ambil di tebing barat dan sebahagiannya lagi di mana di bumi Gaza pada hari ini. Tertubuhnya negara Palestin, tuan-tuan sebenarnya mendatangkan bala yang lebih besar kepada saudara kita. Apabila mereka dengan mudah untuk menjadi sasaran Yahudi itu ataupun tidak. Dulu masa kita normalisasikan, dulu kita harapkan apa? Harapkan perdamaian berterusan, tidak akan ber ada pertembungan seolah kita boleh hidup dengan aman itu ini dan sebagainya. Tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Jadi sebab itu, karakter yang ke-13 dahulu, pengarang nyatakan di sini, tidak memiliki kepedulian terhadap nasib kaum muslimin. Sebahagian daripada apa yang ditulis oleh pengarang, saya belum sempat untuk nak baca pada kelas yang terdahulu, saya akan bacakan pada malam ini untuk kita lihat. Apa yang dimaksudkan oleh pengarang kepada kita. Pada muka surat 64 kata beliau orang munafik tidak pernah menjadari bahawa kemuliaan dan kemenangan itu hanya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia selalu bersikap pesimis. Sikap pesimis inilah yang saya sebut kepada tuan-tuan dan puan apabila pemimpin Arab melakukan tatbiak perjanjian dengan Yahudi dahulu. Misalnya dia akan berkomentar apakah kamu mengira bahawa Uni Soviet, iaitu yani Soviet Union akan membiarkan para mujahidin tidak. Bahkan Soviet Union akan menumpas mereka habis-habisan dengan seluruh kemampuan tanpa tawar menawar. Alhamdulillah, janji Allah kini terrealisasi dengan kemenangan yang dicapai oleh para pejuang mujahidin. Ini adalah tambahan daripada pentu jemaah. Siapa yang sebut ni tuan-tuan? Orang kita juga ketika mana Soviet ceroboh Afghanistan dulu. Dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh Uni Soviet pada ketika itu. Umat Islam pesimis. Macam mana nak boleh menang. Nak berhadapan dengan satu kuasa besar. Tapi dengan pertolongan Allah SWT. Ini yang surkumullahu falaghalibah lakum kata Allah. Kalaulah Allah Ta'ala menjanjikan pertolongan itu kepada kamu, فَلَا غَالِبَ Kamu sekali-kali kata Allah tidak akan mampu untuk dikalahkan. Walaupun persenjataannya sedikit, kemampuan, kekuatan, segala-galanya tidak ada tuan-tuan. Tetapi, kalau tekad dan bulat itu tadi, diserahkan kepada Allah SWT, di samping kita, seluruh umat Islam yang berada di atas muka bumi Allah SWT, ta menadah tangan, mendoakan kemenangan mereka maka tidak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan kemenangan tersebut. Saya baca dalam sejarah saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini. Sultan Muhammad Al-Qalawun. Nama Qalawun ni mungkin kita tak tak pernah dengar pun. Kalau kita kita dengar pun mungkin tak tak sepenting seperti mana Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi jasa Qalawun ini Amat besar selepas daripada kematian Salahuddin Al-Ayubi. Salahuddin Al-Ayubi ambil balik Quds bila lepas daripada 91 tahun. Quds ini berada, Baitul Maqdis ini berada di bawah jajah takluk Tentera salib yang datang dari seluruh perenap. Genap apa tadi, Eropah tadi datang untuk conquer. Duduk dekat situ, rampas sehingga mereka tukarkan masjid menjadi gereja bukan hanya sekadar itu pasang salib itu tadi di merata-rata tempat bila salahuddin al-ayubi jatuh, tuan-tuan yakni dia meninggal dunia anak-anak dia bergaduh sama sendiri disebabkan nak pecahkan kuasa anak ni nak kawasan ni anak ni nak nak yakni nak pembahagian kawasan sekali lagi bumi al-quds ini dirampas semula oleh siapa oleh tentera salib yang kalau kita baca dalam sejarah tentera salib datang ini, dia bukan datang sekali, dua kali, tiga kali, tidak. Tetapi berperingkat. Ada di kalangan peringkat orang awam, ada di kalangan peringkat ilmuwan mereka, ada di kalangan peringkat kerajaan, itu, itu, itu dan sebagainya. Jadi ringkas cerita. Bila jatuhnya kali kedua selepas daripada 91 tahun dibuka ataupun dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayubi, Umat Islam pada ketika itu dah dah bergaduh sama sendiri. Masing-masing hidup dalam keadaan berpuak-puak kembali kepada asal. Sebelum daripadanya. Seinggalah datang um, Qalawun ini. Bila Muhammad Al Qalawun datang tuan-tuan. Dia berusaha untuk mengambil kembali Al-Quds untuk ditakbir semula untuk diberikan semula kerana itu adalah hak milik umat Islam satu dunia tuan-tuan dan puan maknanya dia buat apa dia buat satu kefarduan fardu kifayah yang asalnya dia adalah merupakan fardu ain pada kita pada hari ini asalnya kita mempertahankan al-quds itu adalah fardu ain tapi disebabkan mereka telah mengangkat senjata mereka telah mempertahankan daripada apa yang dilakukan um, oleh Yahudi itu tadi maka tuntutan itu dah jadi fardu kifayah kepada kita. Tapi kalau mereka tak buat, kita semua berdasar tentera dan perempuan. Jadi, Qalawun bawa tentera dia, jangan begitu ramai. Dalam sejarah dikenali sebagai peperangan Hattin yang kedua. Hattin ni dia ada dua fasa. Fasa satu, iaitulah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayubi. Fasa kedua, yang dipimpin oleh Qalawun dan juga um, pemimpin selepas dia. Jadi, dia orang keluar tuan-tuan pada hari Jumaat. Perang tu berlaku pada hari Jumaat. Ketika mana masuknya waktu salat Jumaat ini, kalau pun tak semayang, yakni sepatutnya mereka mempercepatkan salat untuk persiapan menghadapi musuh. Lalu tentera tanya kepada Sultan, kenapa kita tak semayang ini? Sultan kata, tunggu sebentar. Tunggu sampai umat Islam satu dunia, apabila mereka menunaikan salat Jumaat, mereka akan mendoakan kepada kita. Apa maksud tuan-tuan? Maknanya kalau kita semua pada hari ini mengambil tanggungjawab untuk melakukan doa yang namanya Qunud Nazilah itu tadi. Satu dunia. Kita serentak setiap kali sembahyang Setiap ada hari Jumaat ke, Fadu Salat ke kita. Ini menggerunkan musuh dalam dalam masa yang sama. Kita apa tadi mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT. Maka selepas daripada habis dengan kadar sekiranya kadar Um, umat Islam dah menunaikan Salat Jemaat, dia pun bawa tentera dia dan dia menang Di dalam peperangan tersebut Plus minus tuan-tuan, 200 tahun Duduk di dalam tentera salib Dan dia tidak kembali semula Kepada penjajahan Melainkan pada 1917 yang kita baca Dalam sejarah apabila British mengambil Selepas daripada perang dunia yang pertama Jadi kalau daripada 1917 British duduk 1948 Negara Yahudi, Zionis ini ditubuhkan sampai pada hari ini, baru berapa tahun tak sampai lagi, laupun 200 tahun tetapi, bukan dia duduk kepada nisbah angka itu tadi, tapi dia duduk bagaimana kesatuan kita sebagai umat Islam, satu dunia pada hari ini, untuk menggalas tanggungjawab ini, itu pun saya uh, dapat, mungkin tuan-tuan pun dapat, saya tengok satu apa surat di satu tempat bintak qunud nazilah ini, dihentikan sebab dah cukup sebulan, <laughs> Dia kata cukup sebulan, kita berhenti sebab Nabi buat kunut nazilah sebulan. Habis di mana kekuatan kita, tuan-tuan dan perempuan? Kita nak angkat senjata, kita tak mampu. Takkan kita nak angkat tangan pun kita rasa berat. Dah disebabkan orang dah tak bagi kita buat kunut nazilah. Jadi, ini yang kita maksudkan yang yang disebut sebagai karakter yang ke-13 ini. Jadi kata pengarang apabila orang munafik mendengar tentang beberapa pemuda yang pergi berjihad, dia akan segera berkomentar. Saya tidak setuju dengan kepergian mereka. Sebab saya mendengar tentang peperangan yang dahsyat di sana. Sesungguhnya para pejuang mujahidin akan tertumpas habis. Dan inilah sebahagian kenyataan umat Islam pada hari ini. Nak perang buat apa dengan Yahudi, Yahudi ada segala-galanya. Kita Kalau kita pergi perang, yang menjadi mangsa adalah civilian, adalah apa tadi, orang yang tidak berdosa masyarakat awam yang tidak mengangkat senjata, sedangkan pejuang dia duduk dalam terowong begitu juga apabila dia melihat orang akan menghadiri majlis ta'lim dia akan memperlemahkan semangat mereka dengan mengatakan saya kira, ini kalau kita baca dalam dalam konteks besar tadi, tapi kalau kita kecilkan dalam saiz populasi kita masyarakat kita, ini juga berlaku di antara sebahagian daripada sikap tidak cakna sesama Islam, sesama kita pada hari ini. Apa dia kata pengarang? Apabila dia melihat orang akan menghadiri majlis ta'lim, iaitu majlis ilmu, dia akan melemahkan semangat dengan mengatakan saya kira, iaitu majlis ilmu itu tadi, tidak ada manfaatnya. Anda hanya akan mendengarkan ucapan ittaqullah. Apakah ada kalimat yang lain yang lebih bagus, lebih agung, lebih afdal daripada kalimat ittaqullah. Demi Allah tidak ada. Bahkan dengan kata-kata yang lebih berani orang munafik ini akan mengatakan janganlah sekali-kali kamu menghadiri pengajian-pengajian itu. Sebab hanya membahas hal-hal yang selalu diulang-ulang. Baik, lebih baik berada di rumah. Kan? Kita pergilah mana-mana hari ini kuliah ilmu kita tidak sebanyak mungkin dengan saiz uh, masjid yang dibina. Masjid tentu boleh, boleh muat berapa. Itu normal dalam kehidupan kita pada hari ini. Tetapi kalau sampai pada satu tahap kita anti kepada majlis ilmu tuan-tuan, apa jadi? Kata Nabi Wala ta ta Jangan kamu jadi orang yang jenis kelima Kamu akan hancur akan musnah, iaitulah orang yang anti kepada majlis ilmu. Dia tak suka majlis ilmu dia tutup mulut dia balik tak apa Tapi kalau dia kata umpi pun tak ada apa Sakat lawak bodoh kan? Ya. <laughs> Sakat duk gelak ketawa ya. Tak ada ilmu apa pun yang kami dapat Tak ada apa Guru saya, tuan-tuan dan puan-puan minta maaf banyak kalau saya tersalah cakap. Dia kuliah ilmu dia zaman sebab ada di dalam shi'i dulu. Dia mengajar di depan, baca kitab. Tapi kalau Juma'ah pegang tasbih, yang menjadi tu Haji pegang tasbih tu. Dia kata mena'asih Allah, nah lah. Dia kata engkau pegang tasbih buat apa? -apa? Engkau ingat kami buat maksiat kepada Allah Ta'ala kah? Sampai kau terpaksa nak tasbih pula yang kuduk wajar ni kau tak dengar. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Bukanlah nak kata tuan-tuan bukan antara biasa Allah. Tidak. Tetapi nak cerita kepada kita bahawa kita duduk di dalam majlis ilmu ini majlis apa? Adalah majlis untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahuwataala. Kita ambil sedikit pengetahuan untuk menutup kelemahan, kekurangan kita. Kejahilan kita berkaitan dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi... Kalau sikap ini ada, maka inilah yang dinamakan sebagai At-Takhzil. Apa maksud At-Takhzil? Ia ni menganggap apa usaha yang dibuat oleh orang Islam ini adalah usaha yang tidak mendatangkan apa-apa faedah. Kan? Kita duk ajak. Terkadang ada di kalangan saudara kita ambil inisiatif untuk buat sesuatu. Buat kelas ke kepada anak-anak. Kita kata budak-budak sini, budak-budak nakal. Buat macam mana pun takkan berjaya. Kita dah pesimis awal. Orang kita kata dah pancung awal lagi daripada untuk nak mencuba terlebih dahulu. Manalah tahu tuan-tuan dia akan ada manfaat yang besar untuk masyarakat sekeliling kita. Jadi sikap itu tadi adalah sikap yang dinamakan oleh pengarang. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal-hal yang bisa kamu dapatkan melalui buku-buku ini. Semuanya termasuk daripada Al takhzir. Jadi dia kata kalau nak dapat ilmu baca buku juga lah. Tak payah duk hadir kuliah, tak payah duk apa, buka buku baca, itu dah dikira sebagai ilmu. Ilmu, tuan-tuan dan perempuan, asalnya adalah daripada ar-ruqab. Apa maksud ar-ruqab? Maksudnya kita duduk di depan alim ulama. Bukan depan saya, depan alim ulama. Saya tak ada ilmu. Karena Nabi SAW ketika mana didatangi oleh Jibril alaihi wasallam, Jibril buat apa? Kepada Nabi, tuan-tuan. Di dalam gara syirah itu tadi. Jibril menggenggam kemas Nabi SAW hatta dalam hadis Nabi sebut Jibril menggenggam aku kemas sehingga aku kelemasan hampir-hampir kelemasan kata Nabi SAW Nabi nak bagi isyarat kepada kita tentang apa tuan-tuan maknanya nak dapat ilmu ni bukan satu benda yang senang Bukan sekadar hanya kita buka depan TV Bukan hanya sekadar kita beli buku Ada pesta buku Tuan-tuan balik baca Tidak Tetapi asalnya Ilmu ini seperti mana Junjungan Nabi SAW Berhadapan dengan Jibril Untuk menuntut ilmu Kalaulah mudahnya ilmu itu seperti mana Sekadar dengan membeli buku Kita baca Tuan-tuan dan perempuan Sudah barang tentu Allah Ta'ala tidak akan turunkan Al-Quran Kepada Nabi dalam bentuk apa? Munajjaman Apa maksud munajjaman? Yang ini sedikit demi sedikit Allah Ta'ala kata, Muhammad nak ambil kau seketul ya Quran ni. Maka Nabi ambil Al-Quran itu, ilmu daripada Al-Quran itu Nabi ada. Nabi sampaikan kepada kita, adakah kaedahnya begitu? Tidak. Tetapi dalam tempoh 23 tahun itulah kesempurnaan baginda Nabi SAW menuntut ilmu dengan Jibril AS sehingga baginda dapat sesuatu yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa taala yang namanya ilmu. Jadi pengarang ingatkan kepada kita tuan-tuan. Maksudnya apa paling tidak kita hari ini perlu mengambil sikap tengah. Ia yani, pertengahan di antara kita membaca dengan kita berlutut dengan para alim ulama khususnya seandainya kitab yang dibaca itu adalah kitab Torah. Saya mungkin baca pada tuan-tuan disebabkan ketidakmampuan saya. Baca buku nipi, nipi ya. Tapi kalau ustaz datang membacakan kepada kita kitab. Kitab itu adalah kitab turas. Yang yang menceritakan tentang hukum hakam. Di dalam mazhab kita. Imam Musyafi'i dan sebagainya. Sayugianya saya merasakan. Tidak dapat tidak melainkan. Setiap daripada kita perlu berkitab. Tentang tak datang tak buat kitab malam ni pun tak apa. Sebab dia lebih kepada datang dalam bentuk umum. Tetapi kalau guru lain yang datang. asatidah as lain yang datang. Dan nature pengajian itu tadi bagaimana, maka seharusnya kita, sayugianya kita, yani setidaknya setidak-tidaknya kita, perlu meraihkan perjalanan ilmu itu tadi, seperti mana yang dituntut di dalam agama kita. Yang telah dilaksanakan oleh junjungan Nabi SAW di dalam peristiwa turunnya wahyu tadi. Dan dia bukan datang sekali. Jibril datang kali kedua Nabi melakukan kepada baginda Nabi juga, benda yang sama. Kali yang ketiga, Barulah Jibril kata, Iqra' Nabi kata, Ma'ana biqare' Wahai Jibril, Aku tak pandai nak baca apa. Barulah Allah Subhanahu wa Taala Dengan perantaraan Jibril Turunkan kepada Nabi, ya, apa dia? Iqra' Bismi Rabbika Alladhi khalaq ila akhiril ayah. Lalu kata beliau, Salah satu daripada karakter nifak ini, Apa yang dinamakan sebagai takhzil. Apa maksud takhzil? Ia ni merendah-rendahkan kemampuan. Kemampuan. Yaani apa yang sepatutnya dilakukan oleh umat Islam untuk nak mengangkat ketinggian martabat kita sebagai umat Islam Tuan, -tuan dan puan. Dalam masa sikit kita nak pindah masuk kepada karakter yang ke-14. Karakter yang ke-14 suka menyebar kabar dusta. Dalam istilah bahasa Arabnya dinamakan sebagai al-irjaf. Dia dua perkara yang datang serangkai, satu al-irjaf, satu at-takhzil. Al Takzil yang ke-13 tadi. Yang keempat belas ini pengarang kemukakan kepada kita berdasarkan firman Allah SWT daripada surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab adalah surah solid menceritakan tentang um, satu peperangan yang berlaku pada zaman Nabi SAW yang kita namakan sebagai peperangan khandak ataupun peperangan parit. Di antara apa yang dikisahkan dalam kisah tersebut adalah sifat ataupun perangai golongan munafik. 18 ayat tuan-tuan komplit dalam itu menceritakan semua berkaitan dengan peperangan khandak dan sebilangan besarnya menceritakan tentang karakter golongan munafikin yang ada di dalam surah tersebut. Salah satu ayat adalah ayat ke-60 yang diterjemahkan di sini saya bacakan ayatnya kepada tuan, -tuan dan perempuan. لئن عوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغريَنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين اينما سوقوا اخذوا وقتلوا تقتيلا kata Allah sesungguhnya jika tidak berhenti golongan munafik ini Iaitulah mereka-mereka yang berpenyakit, yang mempunyai penyakit di dalam hati mereka. Dan karakter mereka orang yang menyebarkan kabar bohong yang dinamakan sebagai murjifun. pada sini datangnya perkataan al-irjaf itu tadi. Kemudian, kata Allah SWT, kalau mereka tak tinggalkan sikap ini, apa sikap cuba untuk menyebarkan kabar bohong yang kita akan ceritakan nanti kabar bohong yang bagaimana, balasannya kata Allah lanughriyannaka bihim kami akan mendesak kamu kata Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka summa la yujawirunaka fiha illa qalila setelah daripada itu mereka tidak akan tinggal lama berjiran dengan kamu yakni nabi akan menghapuskan keseluruhan golongan munafikin yang ada di bumi Madinah kemudian dia tidak berakhir di situ tuan-tuan kalau sekadar rasulullah memerangi mereka tapi laknat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga turun. Kata Allah mal'unina aina masqufu. Pengkataan laknat ni maksud apa? Laknat ini maknanya al-ibadu min rahmatillah, yani golongan yang dijauhi daripada rahmat Allah itu maksudnya laknat. Lalu kata Allah mal'unina aina masqufu, mereka ini akan dilaknat, yani rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak akan sampai kepada mereka. Akan ditimpa laknat Ainam asukifu di mana sahaja mereka berada. Ukhidu wa kuttilu taktila. Sekiranya mereka ini ditemui, mereka ini akan dibunuh taktila dengan sehabis habisnya. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memerangi mereka dengan um, habis habisan tuntutan mumpak. Jadi kalau kita baca daripada ayat 60 ini tadi apa kaitan dengan karakter yang ke 14? Al irjaf ini tadi. Di antara apa yang dilakukan oleh golongan munafikin dalam suasana peperangan Al-Ahzab ketika mana umat Islam pada ketika itu menghadapi tiga-tiga sebab utama. Yang pertama, Madinah ketika itu tuan-tuan dan puan adalah musim ribut, yakni sejuk yang melampau. Yang kedua, kekurangan makanan yang ketara. Ini buka dalam kisah peperangan Ahzab. Sehingga diceritakan Sahabat Nabi ini disebabkan kelaparan yang bersangatan. Mereka mengikat pinggang mereka dengan seketul batu. Lalu mereka datang nak mengadu kepada Nabi SAW. Belum sempat mereka buka mulut tentuan Nabi selak pinggang baginda. Ada dua ketul batu. Jadi siapa yang lebih lapar di antara kalangan mereka? Sudah barang tentu Nabi SAW. Dan yang ketiga iaitulah tekanan daripada luar. Menyebabkan mereka merasa begitu takut. Tekanan daripada mana? Sebab peperangan ini adalah coalition. Datang daripada kelompok segala Kabilah Arab itu tadi untuk serang Madinah. Berbelas kabilah Bersedia untuk nak Menggempur Nabi SAW yang Dipimpin oleh Quraisy, Suku Ratafan dan juga Suku kabilah Yahudi ini tadi Nak serang serentak Nabi SAW Ketika inilah Datangnya Musuh-musuh di dalam kain ini Yang kita namakan gunting di dalam Lipatan ini. Siapa? Dari kalangan pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul Apa yang mereka buat tuan-tuan Perbuatan mereka inilah yang dinamakan sebagai Walmurjifun Fil Madinah Iaitulah golongan munafikin Yang menakut-nakutkan penduduk Madinah Apa mereka kata tuan-tuan Mereka mengatakan Musuh sedang bersiap Siaga untuk menanti kita Dalam arti kata Kekuatan yang dimiliki oleh musuh Kali ini jika nak dibandingkan dengan kemampuan kita di antara langit dan bumi, kita tidak akan menang di dalam peperangan ini. Dia masuk dalam kampung-kampung, bacalah surat ahzab itu sendiri. Kita mungkin tidak cukup masa untuk nak membicarakan benda tersebut. Jadi apa? Mereka menanamkan kita ni tak kuat. Siapa yang kuat? Musuh kita yang kuat. Sama seperti mana kita pada hari ini. Perjuang Hamas ada apa tuan-tuan? Paling-paling tidak pun mereka ada um, apa tadi um, senjata yang mereka cipta sendiri. Nak dibandingkan kemampuan yang dimiliki oleh tentera Yahudi. Lah, Segala-galanya ada pada Yahudi. Yahudi senjata mereka turun, mereka bayar berbilion dolar pada hari ini. Mereka datang penuhkan kantung mereka untuk turun bomkan kepada saudara kita. Kalau kita dalam masa yang sama menampakkan kekuatan musuh itu tadi lebih besar daripada um, kemampuan saudara kita mempertahankan bumi mereka tuan-tuan dan bumi bumi kita bersama pada hari ini iaitu Al-Quds. Jadi ini datangnya al-irjaf yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal murjifuna fil Madinah. Jadi ada biasa ke tidak kita dengan, dengan Abdullah bin Ubay bin Salul pada zaman Nabi? Tak ada biasa. Lalu kata pengarang antara karakter ke-13 dan karakter ke-14 ada beberapa kesamaan. Namun pada perbahasan ini nampak bahawa orang munafik ini senang memperbesarkan peristiwa. Yang ini benda kecil sahaja digembar-gemburkan menjadi besar. Jika dia mendengar terbunuhnya salah seorang pejuang mujahidin, dia mengatakan saya mendengar bahawa 100 orang mujahidin telah terbunuh. Bila kata seorang mujahidin terbunuh, dibesarkan, saiz itu tadi kata ramai di kalangan mujahidin terbunuh maksudnya apa? Maknanya orang Islam akan kalah. Baik itu kalau kita tengok di dalam um, suasana perang pada hari ini, dari sudut angka dia, yang keluarkan angka ni siapa tuan-tuan? Sebelah sini, sebelah Palestin Yang sebelah Yahudi, dia akan umumkan tentera dia mati berapa orang? Hari ini dua, tiga orang. Seorang seorang barbit, uh, seorang apa tadi pegawai, dua, tiga orang apa trupus biasa sahaja tapi sebelah kita setiap hari angka dia grafik dia akan naik berbelas ribu sampai hari ini ratusan di kalangan saudara kita terbunuh dan sebagainya kenapa Israel berbuat demikian tuan-tuan dan perempuan mereka bijak di dalam sudut strateginya kalau mereka menggambarkan kepada kita harian 200 orang tentera dia terbunuh maka kita umat Islam pada hari ini akan bertepuk tangan Ooh, dahsyat Allah subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan kemenangan kepada saudara kita di bumi Palestine. Secara tidak langsung akan menyebabkan kita apa? Akan menyebabkan kita ini bergantung kepada kemampuan, kemanusiaan, bukan kepada kehendak Allah SWT. Inilah merupakan salah satu sebab Sayyidina Umar bin Al-Khattab memecat Khalid bin Al-Walid di dalam peperangan, pembukaan um, kota Damascus pada tahun yang ke-13 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sayyidina Abu Bakar meninggal dunia Khalid al-Walid merupakan ketua terus yakni jeneral perang yang memimpin ketumbukan tentera Islam untuk buka kota Damsyik bila tukar sahaja naik saja Sayyidina Umar tuan, tuan perkara pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Umar adalah mengutuskan surat memecat Khalid bin al-Walid dan melantik Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah Menggantikan tempat Khalid bin Al-Walid Apa rahsia dia? Di antara rahsia dia yang disebut di dalam kitab Sirah Karena Khalid bin Al-Walid ini Dia mengotai peperangan tidak pernah kalah Sama ada sebelum daripada dia masuk Islam Ataupun selepas daripada dia masuk Islam Tak pernah kalah Bila tidak pernah kalah Di dalam surat itu Um, Sayyidina Umar bin Al-Khattab Tulis secara terang Kalau kita baca dalam bahasa Arab Saya tak hafal bahasa Arab Lebih kurang bahasa mudah dia Kata Sayyidina Umar Aku tengok orang ramai ini Telah terfitnah dengan kemampuan Khalid bin Al-Walid Disebabkan orang ramai melihat Khalid bin Al-Walid ini tidak pernah kalah dalam peperangan Jadi seolah-olah orang akan mengatakan Kita akan menang dalam peperangan ini Tidak mustahil lagi Disebabkan siapa? Ketua dia Khalid bin Al-Walid Maka kita tidak akan kalah. Sedangkan kemenangan itu aturan siapa tuan-tuan dan perempuan? Allah subhanahu wa ta'ala bukan disebabkan seseorang tetapi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pecat. Khalid bin Al-Walid lantik Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Untuk apa? Untuk memperbetulkan akidah di kalangan pejuang ini tadi apabila mereka menggekat senjata. Jangan mereka lupa. Kemenangan ini bukan berada di mata pedang. Bukan berada di senjata, persenjataan yang mereka ada. Tetapi ada pada mana? Tertulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu angka tadi datang daripada mana? Datang daripada um, kita panggil Kementerian Kesihatan. Cuba tuan-tuan tengok tentera Hamas. Ada di umum beberapa orang tentera diterbunuh. Tak ada. Yahudi ada juga kemukakan satu dua orang. Tetapi mereka langsung tidak menyatakan di kalangan mereka yang terbunuh tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? Sebab tak nak apabila mereka menceritakan oh, kami boleh bunuh sekian, boleh bunuh sekian. Kita umat Islam ni lemah iman. Bila lemah iman kita akan kata umat oh, lekat dah turun ni. Dah bantu saudara kita maka kita pun berhentilah. Dah tak baca dah kunut nazilah pada ketika itu. Sedangkan kemenangan semuanya itu adalah pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun peperangan berlaku di padang yang tidak rata Kemudian kata pengarang saya juga um, Apa tadi Apabila dia mengetahui suatu sahaja kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ulama Adalah masalah juz'iyah Yang masalah furuk Dia akan berkomentar semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan dia Sesungguhnya kesalahan yang dilakukan oleh beliau banyak sekali apa ini yang dinamakan sebagai ilmu seakan-akan dia tidak memahami ilmu agama sama sekali jadi pengarang kemukakan kepada kita, itulah sikap kita tuan -tuan. sikap saya dan kita, sikap kita semua umat Islam pada hari ini, suka condemn orang, betul ataupun tidak tak kiralah sama orang tersebut ada ilmu ke kalau orang tak ada ilmu lagi cepat kita condemn itu adalah faal kita pada hari ini di akhir zaman orang yang ada ilmu bersama dengan orang yang ada ilmu, cara dia lain yani, silat dia lain tapi silat kita, orang yang jahil ini bersama dengan ilmu, kita seolah-olah hari ini mencari apa tadi kesalahan orang alim untuk kita bicarakan, untuk kita, apa orang kata, menjatuhkan air muka dia. Sedangkan Islam tidak mengajarkan kepada kita tentang perkara demikian. Sebab itu kalau baca di dalam prinsip orang yang belajar hadis ini, ada ka'adah disebut sebagai kalamul aqwa, kalamul aqran, yutwa wala yurwa. Jadi perawi hadis ini, kalau dia hidup satu zaman, mereka mungkin ada konflik di antara satu sama lain. Lalu, kata ulama apa? Dia hanya yutuwa wala yurwa. Benda ini kita kita simpan, tutup rapat-rapat dan kita tidak akan berbicara panjang tentang kesalahan CA, tentang kesalahan CB. Tapi kita pada hari ini, tuan-tuan, itu merupakan poin besar kita pada hari ini. Untuk apa? Untuk kita meletakkan orang ini dalam bakul. Ini namanya... Apa tadi? Wahabi punya orang. Ini namanya apa? Ini orang Aswaja punya orang. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah sekali-kali mengklasifikasikan kita dalam kategori itu. Allah ta'ala hanya namakan kita apa dia? Wasammakumul muslimin. Allah ta'ala hanya namakan kita ni sebagai seorang Islam dan kita bersaudara. Jadi bila ada sikap gelar-menggelar tuan-tuan dan perempuan, kita terkadang terpampang naik nama orang dekat apa skrin masjid ke mana-mana kita kata eh, macam mana usat wahabi ni boleh lepas masuk sini <laughs> kita tak dengar lagi pun dia berbicara tapi apa keluar pada mulut kita dah kita terus tangkap oh dia ni orang wahabi disebabkan benda itu ini dan sebagainya cuba kita duduk atau dalam perempuan dengar kupasan yang dia sampaikan Sebelum daripada kita buat serkap jarang itu ini barulah kita tahu oh tingginya nilai ilmu yang dimiliki oleh seseorang daripada kita hanya mencetuskan sesuatu menghukum sesuatu tanpa usul periksa kaedah sebut kepada kita al hukmu ala syai' far'un min tasawwuri hukum sesuatu kita kena tahu terlebih dahulu kena selidik terlebih dahulu Pernah duduk dengan dia. Ini kita duduk cerita tentang buruk orang. Tapi kita tidak pernah berkawan dengan dia. Para ulama kata kalau nak kenal kawan ni macam mana tuan-tuan. Cuba keluar berjalan dengan dia sekali. Musafir dengan dia sekali. Waktu itu barulah betul-betul kita mengenali sahabat kita ini. Dengan sikap dia ketika mana kita keluar. Siapa yang bayar ketika makan. Kalau kita seorang yang bayar kan. Dia dah tumpang kita-kita. Kita. Minyak kita isi. Makan kita bayar. Semua kita buat. Ah Ini bukan seorang kawan yang sepatutnya. Untuk kita berkawan dengan dia. Sebab apa? Sebab sikap timbang rasa itu tidak ada. Maka ini yang disebut kepada pengarang kepada kita. Jadi kata beliau jika ada da'i yang tergelincir lisan serta tidak sengaja. Maka datanglah sifu munafik membesar-besarkan. Di dalam majlis pertemuan tersebut. Apa kalian tidak mendengar apa yang dikatakan oleh si fulan itu. Lalu dia pun menirukan kesalahan tersebut. Jadi orang akan cerita. Orang akan ingat kebaikan yang kita buat itu. Walaupun besar orang akan Orang tak ingat tetapi keburukan yang kita mungkin kesilapan sedikit itu saja. Yang itulah orang akan tangkap kita. Sampai bila-bila pun orang akan mengulangi benda yang sama tuan-tuan dan perempuan. Sedangkan uh, perbuatan yang kita buat itu adalah perbuatan salah. Lalu dia pun menirukan kesalahan tersebut. Padahal dia sendiri mengetahui bahawa sang da'i itu mempunyai banyak kebaikan dan keutamaan. Akan tetapi si munafik tidak akan mahu untuk mengungkapkan kepada masyarakat akan kebaikan tersebut kata uh, orang in ya'lamul khaira akhaduhu wa in alimu sharra adaa'u kalau benda yang dia buat ini akhfu dia tak nampak tak, tak tak tak tak nak orang kata apa sembunyikan kebaikan kita tapi kalau kita tersilap satu langkah sahaja adaa'u kalau dia tak tahu wa illam ya apa dia buat kadzabu kalau dia nak memporosakkan juga reputasi kita tuan-tuan apa dia buat maka dia akan mendustakan ke atas diri kita sedangkan perkataan tersebut tidak pernah diperkatakan oleh seseorang itu tadi Al-Imam Syatibi pernah mengatakan, Ma ra'aytu mislul murjifin, wallahi lau asabtu tisa'an wa tisa'ina maratan lana suha wa la'adduha alaya galtatan wahidatan. Ini yang last. Kata Imam Syatibi, saya belum pernah melihat orang seperti golongan yang murjifin ini tadi, yakni golongan munafik ini. Demi Allah, kalaulah saya benar, 99 kali sekalipun mencaya mereka akan melupakan kebenaran tersebut dan mereka akan mencari satu sahaja kesalahan saya. Jadi 99 dia berada dalam kebenaran. Satu sahaja yang satu ini dijadikan sebagai 99 yang 99 itu dijadikan sebagai satu maka itulah sikap munafik. Lalu kata beliau itulah orang munafik demi Allah. Mereka lah orang-orang yang selalu menggoncang hati, yakni bolongan yang selalu menyebabkan mereka ini berada umat Islam berada dalam keadaan tidak tenteram apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu segala kelemahan kekurangan daripada kelemahan diri saya semoga apa yang dapat kita sentuh pada malam ini tuan-tuan dan puan ada manfaat subhanakallahumma wa bihamdika syaddu alla ilaha illa anta <S�k> astaghfiruka wa atubu ilaihi bismillahirrahmanirrahim <Narrarfeed> wal asna al insana ila alladzi naamana wa amalussalihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis-sadaqah alamin